Старша навчила сестру меншу, а їх підслухало ще кілька дівчаток з вулиці. Володимир знав, що від сьогодні пісня ця почала свою мандрівку по землі. Диво буде тільки в тому, що завтра хлопець спуститься з гори і почує свою пісню в чужих устах. Можливо, він почує її вперше із вуз старшої дочки Олександри Панасівни. І хто зна, може він вперше подивиться на ту дочку химерним хлопчячим поглядом, ясно здивувавшись із неї. Володимир підійшов до міцних дубових воріт і побачив там незвичної форми калатала. Весело постукав у дошки і почув, як заспівали в глибині двері. Повна, сива жінка, вже майже бабуся, вийшла на ганок і подивилася в його бік, приклавши до лоба долоню дашком. «Вам кого?» – спитала вона голосно. «Я до вас, Марія Яківна». Так само голосно відповів, не перестаючи подумки наспівати хлопців мелодію Володимир. Будь ласка, Марія Яківна, відчиніть. Вони сиділи в садку, і над ними тихо лопотіло листя. Літали метелики, обпадаючі квіти, як джоли і пили з них солодкий нектар. Тріпотіли крильцями, і чи через ті метелики, а чи від тихого лепету листя, здалося Володимирові, що повітря навкруги Перед ним сиділа сива жінка і розповідала йому про школу. Він попивав із великої білої філіжанки козини молоко і думав, що за ці два дні, які прожив на околиці, зовсім оновився. Думав, що все пережити схоже на сон. Зараз уростав у інше життя і набирався спокою, яким дишить на цій околиці кожна бадилина». Думав і про своє сходження на гору, і про ту неймовірну зустріч. В цьому садку так солодко проте згадувалося, дивився на дерева і стежив, як спалахають та гаснуть, хмари пливли по небі, затуляючи часом сонце, світлотіні під ногами. Жінка, яка розповідала всілякі історії зі шкільного життя, нагадувала йому першу його вчительку, і він подумав, що стає підлеглим ще й цієї жінки. Стало зовсім добре від таких думок, тож дозволив собі ще раз згадати про диво, що сталося з ним на горі. Було б йому неймовірно боляче прокинутися зараз і усвідомити, що все те йому наснилося, він ще й досі серед сосен у польовому шпиталі і волає від болю, який шматує тіло». Бачить засипане зорями небо і плеве звідти голубе трепетне сяйво. А та, і а та зоря, думає він, і є очі красуні з будинку на горі. Йде вона з невидимого в сутінку горба, спускається як місяць, коли йому досить висіте в небі. Володимир раптом подумав, що той сивоволосий козопас із шляхетним обличчям мусить бути зв'язаний з цим обістям, де зараз сидить, як із домом на горі. «Адже не даремно, – подумалася йому, – двір Марії Яківни має ворота, які можуть існувати тільки в казках, і недаремно тут той спокій, що відчувається і на горі. «Це в мене буде до вас єдине прохання, – сказала стара, – бо я тільки тоді по-справжньому живу, коли вчу першачків». Старші діти для мене не такі зрозумілі. То візьмете собі перший клас, усміхнувся Володимир. Я хотіла б просити першачків і на той рік, трохи зніяковіла, проказала Марія Яківна. Володимир засміявся. Було йому, навдивовижу, затишно. А колеги не заперечуватимуть? Ні, ні, вони не заперечуватимуть. Олександра Панасівна просить другий клас. Галина Іванівна може взяти третій чи четвертий. Школа наша, що ставок серед гаю. Незвідчому, сказав Володимир. Вони замовкли, а він допив молоко. Збагнув раптом, що все це йому не сниться, але той напій, що його випив, по-своєму хмільний. Весь світ став для нього теплий та золотистий, весь світ для нього заголубів. Устав, щоб попрощатися, і раптом відчув у цьому обісті якийсь незвичайний дух, а може особливо якусь присутність. Озирнувся навдокіл, але не побачив нікого і бачив лагідне обличчя Марії Яківни. «А то не ваш чоловік, Марія Яківна, кі спасе? спитав несподівано для себе. «Мій, мій!» – захитала радісна вчителька. «А знаєте, що мені здалось у першій хвилі?» «Думала, ви якийсь його родич». Розділ другий. Синя дорога. Помало відступав він у глибину зеленого сутінку. Дощ шумів і плескотів, і дивився він сумно, а зелений сутінок роззвів несподіваним світлом. Попереду лежала прозора куля, і він уже мав увійти до неї. Саме туди вела синя мерехлива дорога, по якій йшов. А позаду лишалася хата із печальною жінкою, із веселими дітьми. Він весь час озирався, стояли вони за скляними стінами і були живі та рухливі. Котилися тіні, речі розмивались і ставали хитливо драглисті. Лишалася тільки ця синя дорога, якою ішов, і його незмінна туга, що йшла обабич, наче співподорожанин. Дивився на незбагненний світ кольорових смуг, що сплітались і розпліталися довкола, складалися мережі, розводнювалися дерева і гілки, виростали фіолетові і рожеві кущі і хиталися, неначе в воді. Густий синій мох, абріс, напівпрозорі кручі, і тільки синя дорога була гладка, наче з льоду. Він ледве йшов і бачив у тій гладіні відбиті тіні, обличчя простягнуті руки, і знесені чи скорчені ноги. Бачив замерзлі очі, розтулені вуста і блискучі зуби. Пізнавав з хоча всі ті обличчя. Його вуста ледь-ледь ворушилися, -ледь проказуючи імення за іменням. Часом вони повторювалися ті імення так само, як обличчя і очі. Найчастіше бачив обличчя Шурини, Відчував у тому тлумі перш за все її. За густі шматки часу лежали Обабіч його синьої дороги, все минуле, повз яке він має зараз пройти, перш ніж дістанеться до прозорої, густо залитої перламутром світлом, кулі. Вона вабила його, як вабить залізо, магніт, невагомо плив по своїй дорозі, вже наперед відчуваючи щастя, з'єднання із тим перламутром. Світло його душі, – подумав він, – вже прагне туди, але він ще повинен перейти цю дорогу і має ще не раз озирнутися. Тож ступав приповільнено і озирався, і бачив дім із прозорими стінами, за якими святкують сімейне свято істоти, в яких залишив своє тіло. Вони майже відчужилися від нього, але не може дивитися на них байдужно. Ішов він, і йшов, озирався. І тамував біль. Поруч ступала пишноволоса жінка, туга його, а з другого боку Сум, ще один його син. Того сина послала до нього із землі ота висока і непомірна худа жінка, на оці якої замерз ясний кришталик сльози. І, може, саме через те так часто і безнадійно він озирався. Олександра озирнулася до темного вікна і зустрілася очима із тим, котрий став прозорий, наче дим. Задивилися вони, як дивилися, коли зустрілись вперше. Тоді прийшла вона до подруги, де зібралися на вечірку хлопці і дівчата, всі тримали картки з надрукованими питаннями до флірту. Один загадував, а другий відгукувався. Саме в той момент і побачила вона його очі. Широкоплечий хлопець із зачесеним набік чубом, із плямкою вусиків під носом, широкогубий і широколицей. Дивився на неї і дивився, і їй стало дивно, що очі в нього темно-сині, мали б бути чорні чи зелені, але були вони таке сині, цвіли, як дві волошки. І їй, незвідь чого запаморочливо стислося серце. «Слухайте, слухайте!» – заплескала в долоні Соня, хазяйка квартири. Починаймо з садівника. Я садівником родився. Не на жарт я розізлився. Усі квіти надоїли, окрім маку. «Ти мак! Мак!» – закричали дівчата до Олександри. І вона стала і справді червона, наче мак. Потрібно було їй вигукнути оте завчини. «Ой!» – і вона згукнула, ледь-ледь розтуляючи вуста. На ці вуста і замилувався Микола, який так само сидів у кутку. І дивився. «Що з тобою?» – спитала Соня. «Влюбилася», – шепнула Олександра. І стало так млосно, що захотілося покинути цю веселу компанію і повернутися додому, де так приємно і тепло пахне сніжною сосною, де стоїть у своїй мастерні батько і теше, теше, і теше рубанком, а з-під його рук вилітають яскраві, жовті, запашні стружки. «У кого?» Вигукнула Соня, і Олександра злякано кинула поглядом у куток. Той у кутку не мав назвиська, а може вона забула його. Той у кутку не міг бути квіткою, бо пахнув він шкірою, і це було чути навіть сюди. З червоної Олександра стала зовсім бліда, бо не хотіла зараз грати в цю гру, ібо можна таке грати, коли на тебе так пильно зорять чиїсь очі. «Я не хочу грати в цю гру», – сказала Олександра. Голова мене болить. Ой. вигукнула Соня, схопившись рукою за вуста. До чогось вона додумалася чи здогадалася, обвела поглядом хлопців та дівчат і вразилася. З кутка світилися такі сині і палкі очі, що тут годі було помилитися. Ну, ясно, протягла вона багатозначно і усміхнулася. А знаєте що? Вона таємниче розвернулася і розбишкувато струснула стриженим волоссям. Я тут щось придумала. Кинулась до етажерки, де стояли альбоми з фотокартками. Кухарська книга польською мовою і порцелянові цяцки витягла складений надвоє листок, на якому було намальовано широке усміхнене сонячне обличчя. В усі біч від нього тяглися промені, і по тих променях було розсипано ряди цифр. «А це Оракул», – сказала вона, – гадатимемо. Вони скупчилися довкруг стола, восьмеро чи десяти рогалів. Олександра стала так, щоб не бути близько до того чудного хлопця, котрий дивився на неї, вийшло ще гірше, бо опинилися вони лице в лице Олександра, знову відчула, як опікає її той волошковий погляд. Соня кинула на ніс Оракулові зернину, Зернина підстрибнула і упала на одну із цифр. Соня прочитала гадання, і Регіт струснув кімнату, найголосніше сміялася сама Соня. Тоді по черзі кидали всі вони, і всі так само сміялися, остерігалися кидати тільки Олександра і Микола, були вони зайняті чимось іншим. Химерні нитки простягалися від нього до неї, і Олександра відчувала, що її обплутує. Тими нитками, що стає вона зовсім безвільна і мимовільно йшле до нього нитки свої, і що вони незвичайно між собою сплітаються. Не мала сили опертися тим чарам, так само, і він, хоч розділяв їх стіл.